Tomáš Krátký zemřel ve čtvrtek ráno 3 minuty po sedmé. Nebo alespoň tak to stálo v záznamu nemocnice Svejka. Ani v Brně. Datum, čas, příčina. Selhání více orgánů v důsledku progresivního glioblastomu grade čtvrtý. Lékařka Petra Horáčková podepsala osvědčení klidnou rukou, protože za 12 let práce na onkologii si vypěstovala ten druh profesionálního odstupu, který neznamenal hostejnost, ale přežití. Složila pero, podívala se naposledy na monitor s rovnou zelenou čarou a vydala se chodbou hledat rodinu. Jenže Tomáš Krátký toho čtvrtečního rána také seděl v kavárně na náměstí Svobody, pil arabiku a četl zprávy o počasí. Byl to problém, o kterém ještě žádná právní soustava světa neměla jasnou odpověď. Začalo to devatenáct měsíců před tím, kdy se Tomášovi poprvé zatmělo před očima uprostřed prezentace pro klienty ze Študgartu. Seděl v zasedací místnosti ve čtvrtém patře a vysvětloval grafy o logistické optimalizaci, když najednou přestal vidět pravou část zorného pole. Jen tak. Jakoby někdo vzal gumu a smazal půlku světa. Pak to přešlo. Omluvil se, zašel na záchod, podíval se do zrcadla a řekl si, že pracuje příliš mnoho. Za dva týdny měl záchvat v metru. Diagnózu dostal v říjnu, glioblastom, nádor v levém spánkovém laloku, velký jako malé vejce, zákeřně zapuštěný mezi tkáně zodpovědné za řeč a paměť. Profesor Ondřej Malík, vedoucí neuroonkologie, mu to sdělil s tou specifickou laskavostí, která v sobě nese trochu omluvy. Střední přežití při agresivní léčbě je 14, možná 18 měsíců. Ale lidé jsou různí, statistiky nejsou orákula. Tomáš poslouchal, kýval hlavou, ptal se na věci, které se ptát máte, léčba, vedlejší účinky, kvalita života. A pak vyšel z ordinace, přešel přes ulici na malou lavičku v parku a seděl tam dvě hodiny, aniž by se pohnul. Byl mu 43 let. Dvě dospívající dcery, Eliška a Markéta, které sdílel po rozvodu s Klárou. Matka v jihlavě, stará kočka jménem Borůvka, rozestavěná chalupa na Šumavě. Průměrný, teplý, přiměřeně šťastný život s dluhem na hypotéce a snem o výstavě fotografií, kam nikdy nepřijel. A pak ho kontaktovala společnost Nexus Continuum. E-mail přišel tři týdny po diagnóze. Podpis Inženýr Jana Bílková, senior konzultant, Nexus Continuum SRO, Praha. Znění bylo zdvořilé, neútočné téměř klinické. Společnost se zabývala digitálním přenosem vědomí. Procesem, který v odborné literatuře nesoucím název gradientní neuromapování dokázal za posledních pět let dosáhnout přenosové přesnosti 99,97 Tomáš e-mail smazal. Pak ho přečetl znovu z koše, vytáhl z koše, přečetl po třetí a za čtyři dny zavolal na uvedené číslo. Jana Bílková se ukázala být malou ženou s krátkými šedivými vlasy a způsobem mluvy, který připomínal více vědeckou pracovnici než obchodní zástupkyni. Setkali se v kanceláři na Venceslas Square Coworking Centru, kde šedé zdi zdobily abstraktní tisky a espresso mašina vyluzovala zvuky přiměřené ceně. Nejsme první na světě, řekla hned na úvod, jako by to bylo důležité. V Japonsku mají tuto technologii přes sedm let, v USA přes čtyři. My jsme se zaměřili na evropský trh, česká legislativa je v tomto ohledu paradoxně nejbenevolentnější. Jak to funguje, zeptal se Tomáš. Gradientní neuromapování pracuje ve třech fázích. První fáze trvá přibližně šest měsíců. Souběžně s vaší normální existencí vytváříme průběžné digitální záznamy vaší nervové aktivity pomocí neinvazivních senzorů. Neuronové sítě se učí vaše vzory myšlení, paměť, emocionální reakce, osobnostní struktury. Ve druhé fázi, obvykle v posledních týdnech biologické existence, kdy to tělo dovolí, probíhá finalizační mapování s vyšším rozlišením. Třetí fáze je vlastní spuštění digitálního substrátu. A co je ten digitální substrát? Jana se trochu usmála. Distribovaný výpočetní systém, který simuluje prostředí tak věrohodně, že mozek Digitální mozek nemá důvod pochybovat o jeho realitě. Nebo může existovat v takzvaný transparentnímu módu, kde si je vědom svého digitálního charakteru. A to jste to já, nebo kopie mě? Odmlčela se. Ne proto, že by odpověď neznala, to bylo zřejmé, ale proto, že věděla, že tato otázka si zaslouží pauzu. Filozoficky vzato, řekla nakonec, kontinuita vědomí není přerušena. Ale biologický substrát přestane fungovat, zatímco digitální pokračuje. Zdaje digitální instance, vy nebo kopie, závisí na vašem pojetí identity. Většina klientů, se kterými jsem pracovala, to vnímá jako pokračování. Jako bdění po spánku. A ti, kteří to nevnímají jako pokračování. Další pauza. Ti si to nevybrali. Tomáš se vrátil domů, uvařil si čaj, který nikdy nepil, a díval se z okna na ulici, kde děti z vedlejšího domu jezdili na koloběžkách. Za měsíc přišel na druhé setkání, tentokrát sám. Jeho starší dcera Eliška měla 20 let a studovala filozofii na Masarykově univerzitě, což Tomáš v dobrých dnech považoval za krásné a v horších za znepokojivé. Přišla v tmavém kabátě, s vlasy svázanými do nedbale přesného drdolu, a od prvního okamžiku pohlédla na Janu Bílkovou způsobem, který prozrazoval, že doma strávila hodiny čtením kritické literatury o digitálním vědomí. Problém přetrvávající identity, řekla Eliška dřív, než se vůbec usadili. Lodní paradox aplikovaný na vědomí. Pokud vyměníte každou součást lodí, je to stále stejná loď. V tomto případě přenesete strukturu, ale biologický substrát zemře. Jak dokáže klient tvrdit, že je to kontinuální existence? Jana Bílková přikývla, jako by tuto otázku slyšela tisíckrát a přesto jí stále brala vážně. Nemohou, stejně jako nemůžete dokázat, že vy, která vstávala dnes ráno, jste ta samá osoba jako ta, která šla večer spát. Vědomí se při spánku přerušuje, neurochemie se mění, ale přijímáte tuto kontinuitu jako samozřejmou. To je jiné. Je to jiné? Nebo jen jinak nepohodlné? Eliška se odmlčela. Tomáš sledoval svoji dceru a uvědomoval si, jak moc se v ní pozná. Ten způsob, jak přemýšlí nahlas, nechá myšlenky kolovat a vracet se. Tatínku řekla nakonec a obrátila se na něj. Já chci, aby jsi žil, opravdu, ale musím se ptát, jestli by to byl ty. Já vím, řekl Tomáš. A nevíš odpověď. Nikdo ji neví. Mladší dcera Markéta měla sedmnáct let a na toto téma nechtěla mluvit vůbec. Přijela na kole, seděla v obývacím pokoji, jedla sušenky a odpovídala jednoslabičně. Tomáš to respektoval. Někdy je ticho forma souhlasu, která se nechce přiznat. Klára, jeho ex-manželka, zavolala z Prahy, kde žila s novým partnerem Davidem, architektem a milovníkem minimalismu. Jejich rozvod proběhl před čtyřmi lety bez velké dramaturgie, jen postupné vzdalování dvou lidí, kteří se kdysi přibližovali. Přesto jí záleželo. Říkám ti jako kamarád, začala ne jako někdo, kdo tě chce ovlivnit, ale celé mě to děsí, co když zapomenou přepnout server, co když firma zkrachuje. Co když za 20 let bude ta technologie zastarala a nikdo nebude vědět, jak tě spustit. To jsou legitimní otázky, přiznal Tomáš. Máš odpovědi? Nexus Continuum nabízí záruky, digitální správcovství v trvání 100 let, zálohy na třech různých fyzických serverech, smlouvy s mezinárodními institucemi pro případ bankrotu. Je to v podstatě jako pojistka. Tomáši, Klářin hlas byl tichý. Já se nebojím, že zemřeš, já se bojím, že bude žít a přitom to nebudeš ty. Toho zarazilo. Matka Tomáše krátkého se jmenovala Věra bylo jí 70 let a žila v jehlě v bytě na Masarykově náměstí, kde strávila 40 let. Byla pracovitá a tichá, a když dostala špatné zprávy, reagovala vařením. Tomáš o diagnoze řekl nejprve dcerám, pak klaře a matce zavolal poslední, ne protože by jí méně miloval, ale protože věděl, co to pro ní bude znamenat. Věra reagovala mlčením. Pak řekla, přijedu. Maminko, není třeba. Přijedu. Přijela druhý den s vlakem, s kufrem příliš velkým na víkend a Tomáš jí to nekomentoval. Uvařila guláš, pak polévku, pak svíčkovou a třetí den seděla u okna a koukala na ulici dole. Vím o té firmě, řekla. Tomáš byl překvapen. Odkud? Četla jsem o tom. V novinách. Jak se to jmenuje neuromapování? Vyslovila to opatrně jako cizí slovo. Je to opravdové? Myslím, že je. A ty o tom uvažuješ? Neřekla to jako otázku. Ano, řekl Tomáš. Věra zůstala u okna. Byl podzim, a listí na stromech v ulici bylo žluté a oranžové. Pěkné, jak to bývá, jen krátce, než spadne. Já rozumím tomu, proč bys to chtěl, řekla nakonec. Chtěla bych to taky, kdybych byla na tvém místě, odmlčela se. Ale jsem matka. A matka chce pohřbít dítě. Od neděle až neděle, protože bych chtěla, aby zemřelo. Ale pohřeb je uzavření. Je to způsob, jak se s tím vyrovnat. Mohl bys mít pohřeb i tak. Vím, otočila se. To není ta věc, co mě trápí. Co tě trápí? Co to bude pro tebe? Jak budeš žít? Tam. Sám. Bez těla, bez? Hlase trochu za chvěl, ale zvládla to. Bez možnosti přijít ke mně a posadit se ke stolu. Budeš mě moc navštívit. Přes rozhraní. Přes obrazovku. Ano. Věra se trochu usmála. Já jsem celý život špatná s technologiemi. Já tě naučím. Naučíš mě? Slíbím. Věra si sedla k němu na gauč a chvíli mlčela. Pak vzala jeho ruku, pořád teplou, pořád živou, s trochu surou kůží na kloubech po ozařování. Chci, abys byl šťastný, řekla, ať je to jakkoliv. Vím, maminko. A chci, abys mi zavolal, každý týden. Zavolám. A chci vědět, jak to je. Opravdu. Neříkej mi jen, že je to v pořádku, když nebude. Tomáš stisnul matčinu ruku. To samé mi říkala Eliška. Eliška je chytrá holka. Věra zdvihla obočí. Pokom asi? Měsíce chemoterapie a ozařování plynuli s tou specifickou monotoností, kterou léčba rakoviny vnáší do každodenního života. Tomáš zvracel ve čtvrtky, spal celé soboty, probudil se v neděli s pocitem krátkého normálna a pak to začalo znovu. Nádor reagoval na léčbu jen částečně, ustoupil mírně, pak se zastavil. Profesor Malík říkal, že jsou v boji. Tomáš měl pocit, že spíše smlouvají. Paralelně probíhalo první mapování. Technická pracovnice Nexusu, mladá žena jménem Veronika Součková s doktorátem z komputační neurovědy, docházela třikrát týdně a přinášela přenosné senzorické rozhraní, síť elektrod integrovaných do pohodlné čepice, která vypadala jako plavecký klobouk z budoucnosti. Tomáš si ji nasadil, Veronika spustila záznamy a oni spolu mluvili, nebo mlčeli, nebo sledovali film, nebo Tomáš jen chodil po bytě a vařil polévku. Co vlastně zaznamenáváte? Ptal se jednou. Veronika zdvihla hlavu od notebooku. Měla kulatý obličej s výraznými obočími a způsob mluvy o složitých věcech, který byl zároveň přesný a přístupný. Neuronové aktivační vzory. Synaptic firing patterns. Ale hlavně kontext. Jak reagujete na různé podněty. Jak si vybavujete vzpomínky. Jak strukturujete myšlenky. A i se učí vaší, jak to říct, neuronální gramatiku. Gramatiku. Každý člověk myslí trochu jinak. Jinak asociuje, jinak přechází mezi tématy, má různé emocionální respons na různé kategorie podnětů. Vaše gramatika je poměrně nelineární. Přeskakujete, ale ne chaoticky, spíše poeticky. Tomáš se zasmál, to říká moje dcera taky, bohužel jinak to myslí. Veronika se usmála, aniž by zdvihla hlavu od záznamu. Jednoho odpoledne v prosinci den byl krátký a tmavý, jak bývají prosincové dny v Brně, kdy Tomáš ležel na gauči po chemoterapii a díval se do stropu, zavolal mu Pavel Čáslavský. Pavel byl kolega ze studií, jeden z těch přátel, které vidíte dvakrát za rok a každé setkání plynule navazuje na předchozí, protože přátelství tohoto druhu nemá opotřebení. Byl to velký muž s hlasitým smíchem a zvykem dávat věci přímočaře, bez zbytečné omluvy. Slyšel jsem, co se děje, řekl bez úvodu. Kdo ti to řekl? Karel mi napsal. Víš, jak to jde? Tomáš si vzpomněl na Karla Horáka, dalšího ze semináře, elektrotechnika z Brna, který vždy věděl, co se komu děje. Jak se cítíš? zeptal se Pavel. Špatně pochemo. jinak přiměřeně. Přiměřeně, opakoval Pavel, to je hodnocení hodné tebe. Já bych řekl, že je mi hrozně a začal bych nadávat. Taky se mi to stalo, ale byl jsem sám a nebylo to k ničemu. Pavel se odmlčel. Pak řekl, slyšel jsem také o té firmě, o tom přenosu. Ano. Co si o tom myslím? Co si o tom myslíš? Myslím. Hm, Pavel byl chvíli ticho, což pro něj bylo neobvyklé. Myslím, že je to zvláštní věc. Ale taky si myslím, že kdybych byl na tvém místě, tak bych to zvažoval. Protože přežití má instinkt, který je silnější než filozofie. Ale není to přežití. Biologická část zemře. Ale vědomí ne. A vědomí je to, co si ty, ne? To je přesně otázka, na níž se nedohodnu sám se sebou. Hmm, Pavel zase chvíli mlčel. Víš, mám jeden jednoduchý test. Pokud budeš existovat dál, budeš si pamatovat na ten seminář z roku 2001, kdy jsme zavírali bar a Novák skončil pod stolem. Tomáš se zasmál. Nahlas, neplánovaně. Samozřejmě si budu pamatovat. Pak je to ty. Kdo jiný by si pamatoval tu historku přesně tak? To je velmi nenáročné kritérium identity. Možná připustil Pavel, jí jsou ta nejdůležitější kritéria ta nejprostší. Tomáš se díval do stropu a přemýšlel o tom, že Pavel Čáslavský má ve svém selském způsobu přemýšlení někdy víc pravdy než filozofové. Přijeď za mnou řekl. Kdy? Teď nebo tento týden přijeď a pojďme si dát pivo, než mi chemoterapie zničí chuť na pivo. Pavel přijel za dva dny a seděli spolu v hospodě na Jakubském náměstí čtyři hodiny. Mluvili o starých časech a nových technologiích a o tom, jak se lidé mění a nemění, a o chlapovi z jejich semináře, který odešel do Kanady a stal se záchranářem a to celé nedávalo žádný zvláštní smysl. Ale bylo to přesně to, co Tomáš potřeboval. Na rozloučenou Pavel řekl jen, ať se rozhodneš jakkoliv, doufám, že tě ještě uvidím. Uvidíš, řekl Tomáš. Nějak? V únoru, sedm měsíců po zahájení mapování, se Tomáš setkal s někým, koho Nexus nazýval světkem přechodu. Byl to muž jménem Robert Hanzo, 61 let, bývalý strojní inženýr z Liberce, který podstoupil přenos o tři roky dříve. Setkání proběhlo přes holografické rozhraní, virtuální místnost s neutrálním bílým pozadím a dvěma křesly. Robert Hanzo ve virtuálním prostoru vypadal, jako by mu bylo 45. Tomáš to zaregistroval bez komentáře. Jak to je? zeptal se rovnou. Robert se zamyslel. Způsobem, který byl tak přirozený, tak lidský, že Tomáš měl na okamžik pocit, že mluví s obyčejným člověkem přes videohovor. Víte, já jsem čekal, že to bude jiné. Nějak výrazně jiné. Ale je to jen život. Snídaně, čtení, setkání s přáteli. Jen jiný substrát. Chybí vám něco? Fyzický pocit větru, řekl Robert bez váhání, vím, že to zní divně. Nexus simuluje chlad, teplo, textury, velmi přesvědčivě. Ale vítr, skutečný vítr, který pohne vlasy a zasáhne kůži, to ještě nemají dotažené. A lituj to? Každý den a zároveň, kdybych se mohl rozhodnout znovu, rozhodl bych se stejně, odmlčel se. Moje žena ale na mě navštěvuje každý týden, sedí doma u obrazovky a my spolu mluvíme hodiny. Naše vnoučata mě znají jako dědečka Roberta v počítači. To zní hrozně, ale pro ně je to normální. Já existuji, jsem přítomen, mohu jim vyprávět pohádky. Tomáš seděl v kanceláři Nexusu a díval se na holografický obraz muže, který byl živý a zároveň ne, přítomný a zároveň ne. Jste to stále vy? zeptal se. Robert se usmál. Byl to úsměv, který obsahoval únavu, porozumění a trochu melancholie, Příliš komplikovaný na to, aby byl algoritmický. To je otázka, se kterou žijí každý den, myslím, že ano, ale nemohu to dokázat stejně jako vy, nemůžete dokázat, že jste vy. Jaro přišlo dobrna pomalu, s těmi chladnými větrným dní, kdy stromy vyraší a pak znovu skrýjí puče do šedého nebe. Tomášovi bylo hůř. Nádor začal znovu růst agresivněji, tentokrát směrem k oblastem zodpovědným za řeč. Měl dny, kdy mu slova přicházela se spožděním, jako by musela přeložit z cizího jazyka. Profesor Malík mluvil o paliativní péči. Tomáš mluvil o termínech. Eliška přijela na víkend a zůstala. Spali s Markétou v Tomášově ložnici na přistýlkách jako v dětství a Tomáš spal na gauči, protože byl rád, když slyšel jejich dýchání. V sobotu večer, když Markéta usnula, seděli Tomáš a Eliška u stolu s čajem. Rozhodl jsem se, řekl Tomáš. Eliška nedvihla oči od šálku. Vím. Jak víš? Protože jsi ty. Bys to neudělal polovičatě. Buď by ses vzdal úplně A, to si neudělal N, e, nebo by ses rozhodl proto. Jsi naštvaná. Přemýšlela. Tomáš ocenil, že přemýšlela. Nejsem naštvaná, jsem vystrašená. A trochu zarmoucená, i když tomu nevím přesně, jak říct. Jako bych se připravovala na ztrátu a pak se ukáže, že ztráta ještě nenastane, ale musíš přijít na to, zda to, co zbylo, je to, co si ztratila. To je velmi filozoficky řečeno. Studuji filozofii. Konečně ho pohledla. Měla klářiny oči na zelenalé s hnědými tečkami. Tatínku. Pokud se to povede, pokud budeš existovat, slib mi jednu věc. Jakou? Že budeš říkat, když to bude těžké. Že nebudeš předstírat, že je to v pořádku, když nebude. Tomáš přikývl. A slib mi ještě jednu věc. Co? Že se nebudeš pokoušet přesvědčit sám sebe, že si na nic nevzpomínáš, co bylo před, před přenosem. Že nepřijmeš amnesii jako úlevu. Toho překvapilo. Proč by se zbála z toho? Eliška otočila šálek v rukou. Protože by to bylo snazší. Kdyby digitální ty nevěděl, co ztratil, bylo by to snazší. Ale my bychom věděli. A já chci, aby se zpamatoval. Chci, aby se spamatoval na maminku, na markétu, na borůvku, na chalupu. Na ten den, kdy mě učil jezdit na kole a já tě kopla do holení a ty si řekl, že jsi v pohodě a pak si jel na pohotovost. Zasmála se a mírně jí zalili slzy. Chci, aby se spamatoval. Pamatuji se, řekl Tomáš. A budu. Finalizační mapování probíhalo v červnu, v klinice Nexusu v Pražském Holešovicích. Byl to nenápadný šedý dům ve vedlejší ulici za nákupním centrem, uvnitř nečekaně tichý a světlý. Tomáš tam strávil tři týdny s plnohodnotným senzorickým oblekem, kombiné s tisíci elektrod a snímačů, která zaznamenávala každý pohyb, každou gestikulaci, každou změnu srdečního tepu v reakci na myšlenky. Veronika Součková dohlížela na techniku, Jana Bílková docházela každé ráno s kávou a přehledem postupu. Psycholog Nexusu starší muž jménem dr. Filip Šimánek se Tomášem setkával každý druhý den na sezení, která se pohybovala mezi terapií a filozofickým rozhovorem. Čeho se nejvíce bojíte? zeptal se Šimánek jednoho odpoledne. Že to nebude fungovat, řekl Tomáš. Myslíte technicky? Ne. Myslím, že se probudím, nebo spustím, nebo cokoliv to bude. A budu existovat. Ale nebude tam nic. Jen procesy simulující existenci bez skutečného prožívání. Šimánek přikývl. problém kvalia, subjektivní prožívání. Ano, co když se ztratí jen to, to co to dělá opravdovým? To nevíme, řekl Šimánek. Je to epistemologická hranice, přes kterou nedohlédneme. Ale mohu vám říct z 15 let práce s digitálními přechody. Nikdo ze zpětné vazby nenaznačoval absenci subjektivního prožívání. Naopak, mnoho klientů reportuje zvýšenou emocionální citlivost v prvních týdnech. Jakoby odstranění fyzické bolesti otevřelo prostor pro jiné vrstvy prožívání. Nebo to tak jen reportuje, řekl Tomáš. Protože je to naprogramované. Nebo protože to tak opravdu cítí, Šimánek se usmál. Tomáši, vy jste svůj mozek. Mozek vytvořil vaše vědomí ze síření elektrochemických signálů. Je ten prožitek méně reálný, protože víme, jak vzniká. 17. července zavolal profesor Malík. Nádor postoupil do stadia, kde chirurgický zásah nepřichází v úvahu. paliativní péče. Týdny, možná měsíce. Tomáš zavolal Elišce, Markétě, Matce, Klaře, pak zavolal Janě Bílkové. Jsme připraveni, řekla Jana. Já taky, řekl Tomáš. Zbytek léta byl pomalý a teplý. Tomáš trávil čas s dcerami na chalupě na Šumavě, kde dokonal přes dvě víkendové výpravy opravit terasu a podat jí do správného stavu. Bylo to pošetilé a krásné zároveň, muž, který pomalu umírá, kladoucí prkna s vizí, že ta terasa bude stát. Pro koho, to nevěděl. Ale kladl prkna. Borůvka se přestěhovala ke klaře. Matka přijela z hlavy a bydlela měsíc. Vařila polévky a mlčela způsobem, jakým matky mlčí, když jsou jejich děti nemocné. S celou silou přítomnosti soustředěnou do neřečeného. V říjnu byl Tomáš hospitalizován. Přenos proběhl 22. října, ve středu, za přítomnosti Elišky, Markéty, Kláry a Veroniky Součkové. Přenos jako takový. Finální synchronizace digitálního modelu s posledními záznamy biologického substrátu trval 12 minut. Tomáš ležel na lůžku v soukromém pokoji, přikryt bílou přikrývkou, se senzorickou čepicí na hlavě a monitorem vedle. Veronika sledovala obrazovky. Dívky drželi Tomáše za ruce každá jednu. Bude to bolet, zeptal se Tomáš ráno ještě před zahájením. Ne, řekla Veronika. Pro vás to bude jako pokračování. A pro ně kývnul směrem k dveřím, za nimiž čekali dcery. Veronika chvíli neodpovídala. Pro ně to bude jako rozloučení. Ale ne jako pohřeb. Ne, jako odjezd do místa, odkud se volá. Tomáš zavřel oči. Myslel na terasu na šumavě, na vůni prken, na to, jak Marketa jednou řekla, že les za chalupou smí jinak za deště a za sucha. Myslel na Elišku ve čtyřech letech, jak spala se dřevěnou žrafou v náručí. Na klářinu tvář při jejich první randě, na kavárně s děravým úbrusem a dobrou kávou, myslel na matku. Pak přestal myslet. Spuštění proběhlo o dvě hodiny a sedm minut později, v serverovně v Holešovicích, kde klimatizace tiše humkala a diody svítily modrozeleně ve tmě. Tomáš Krátký otevřel oči do bílého prostoru a první, co pomyslel, bylo, kavárenský vzduch chutná jako papír. Pak si uvědomil, že nechutná, Nechutná nic, protože vzduch je simulovaný, a kafe, které vidí před sebou na stole, také. Ale vůně je přítomna. Teplota šálku pod prsty je přítomna. A vzpomínka na nemocniční lůžko, na elišky ruku, na markétiny oči plné sls je přítomna. Bylo to jako bdění po spánku. Jako návrat z narkózy. Kontinuální. Seděl v místnosti, která připomínala kavárnu neutrální, příjemná, bez zákazníků. Veronika Součková seděla naproti nebo avatar Veroniky Součkové. Tomáš ještě nevěděl, jaký rozdíl mezi tím dělat. Jak se cítíte, zeptala se. Tomáš přemýšlel. Nechal myšlenky přijít a sledoval je. Vzpomínky, pocity, asociace. Byly tam. Borůvka. Terasa. Eliška. Matematika logistiky. Vůně polévky z dětství. Vše. Sem to já, řekl. A pak se zasmál protože to znělo absurdně jednoduše. Ano, řekla Veronika. Je Eliška tady? Čeká na spojení. Chcete ji vidět? Tomáš přikývl. Holografická místnost se proměnila. Bílý prostor nahradil neutrální obývací prostor s kreslama a oknem, za nímž bylo nic, ale hezky tvarované nic. Eliška vstoupila. Fyzicky, ve skutečné místnosti Nexusu s obrazovkou před sebou a Tomáš ji viděl přes rozhraní. Vypadala unaveně a krásně zároveň. Měla pod očima tmavé kruhy, ale usmála se. Tatínku? Ahoj Eli. Chvíli mlčeli. Pak Eliška řekla, pamatuješ si na kolo? Tomáš se zasmál, já tě učil jezdit a ty jsi mě kopla do holeně. A ty si šel na pohotovost. A ty si pět dní říkala, že se ti líbí, jak mi to steklo a nezaplakal Eliška se zasmála, skutečně, naplno a Tomáš zaregistroval, že ten zvuk, ten přesně takový zvuk jejího smíchu, je v jeho digitální paměti přítomný jako vzorec, který bez pochyby patří k ní. Si to ty, řekla Eliška tiše, jen tak. Jsem, řekl Tomáš. Biologický Tomáš Krátký zemřel o dva dny později. Pneumonie, komplikace spojené s oslabením imunitního systému. Lékařka Petra Horáčková podepsala osvědčení a šla po chodbě hledat rodinu. Dívky byly v Nexusu, u obrazovky, kdy dostali zprávu, Eliška ji četla a pak koukala na obrazovku, kde tatínek, nebo někdo, kdo byl tatínkem, seděl a pil kávu. Víš o tom, zeptala se. Ano, Veronika mi řekla. Pauza. Jak se cítíš? Podivně, řekl Tomáš. Jako kdybych se dozvěděl o smrti vzdáleného příbuzného, o kterém jsem věděl, ale moc jsem ho neznal. Přesto je to smutné. Je to ztráta. Byť té verze mě, která by tak jako tak brzy nefungovala. To je hrozně klinicky řečeno. Vím. Promiň, sem trochu dávám si věci na místo. Markéta, která celou dobu mlčela a seděla za Eliškou, řekla náhle. Tatínku, chci přijít na pohřeb. Samozřejmě. A chci, aby ses na ten pohřeb přišel taky. Přes rozhraní chci, aby tam byl jako ty. Tomáš se na okamžik zarazil. Myslíš si, že to bude přijatelné pro ostatní? Mně je to jedno, co bude přijatelné pro ostatní, řekla Markéta s tím charakteristickým způsobem, který Tomáš vždy obdivoval jasný, přímý, bez zbytečných omluv. Chci, aby byl táta na tátově pohřbu. Pohřeb byl v listopadu v Brně, tmavý šedý den s deštěm, jak bývá. V krematoriu seděla matka Tomáše Krátkého v první řadě a nevnímala skoro nic. Klára a David seděli za ní. Přátelé z práce, pár sousedů, kolega s vysokým jménem Pavel, který si pamatoval Tomáše ze semináře z devadesátých let a přijel vlakem z Olomouce. Na bočním panelu stála obrazovka, do níž Nexus přenášel Tomášovu přítomnost. Bylo to nezvyklé, více než nezvyklé, bylo to matoucí, způsobem, pro který čeština ještě nemá úplně správné slovo. Pohřeb člověka, který tam je. Truchlení nad tělem toho, jehož mysl stojí vedle. Tomáš nevěděl zda mluvit. Rozhodl se, že ano. Maminko, řekl přes reproduktor a stará paní se otočila k obrazovce s výrazem, který byl vědomě statečný a podvědomě zmatený. Vím, že je to divné. Pro mě taky. Tomáši, řekla jeho matka. Jen to. Jsem tady. Vím, zavřela oči, ale tam také. Ukázala na rakev na tmavé dřevo s bronzovými úchyty. Ano, přiznal Tomáš. Tam taky. Po pohřbu se právníci a etičtí poradci Nexusu setkali s rodinou, aby probrali praktické věci, vlastnictví, digitální práva, přístupová protokola. Jana Bílková seděla u stolu s tichým výrazem člověka, který tuto situaci zná příliš dobře, ale nepřestává brát vážně. Eliška vznesla otázku jako filozofka, ne jako dcera. Kdo má práva k rozhodování, digitální instance nebo biologičtí dědicové? Digitální instance má plnou autonomii, řekla Jana, je to právní subjekt. Zákon z roku 2028 Zákon z roku 2028 byl přijat za kontroverze, přerušila ji Eliška a stále je spochybňován. Ano, ale platí. Klára, která seděla vedle Elišky a po celou dobu mlčela, řekla, já se na to neptám jako právník. Já se ptám jako, jako člověk, který toho člověka miloval, odmlčela se. Je to Tomáš úplně? Jana Bílková se nepokusila odpovědět rychle. Je to vědomí, které se vyvinulo ze stejného výchozího bodu, se stejnou pamětí, stejnými hodnotami, stejnými vazbami. Zda je to úplně, Tomáš závisí na tom, co tím úplně myslíte. Myslím, zda je to člověk, který mě má rád. Jana po chvíli řekla, na to vám mohu odpovědět jen nepřímo, zeptejte se ho. Klára seděla v jednom z nexusových rozhraní, sama, bez Davida, bez dětí. Tomáš se mohl napojit, ale čekal, až ji uvidí. Vypadala unavená. Déle než jen z dnes. Jak to je? Zeptala se. Zvláštní, dobrý, těžké vysvětlit. Chybí ti cokoliv. Fyzický kontakt, řekl Tomáš bez váhání. A vítr. Robert Hanzel mi řekl, že bude chybět vítr a měl pravdu. Klára se usmála. Malý smutný úsměv. Pamatuješ si na naši první dovolenou? Chorvatsko. Pultusk. Přijeli jsme ve Vedru, penzion neměl klimatizaci. A celou noc foukal vítr z moře přes otevřené okno. A ty si řekl, že to je nejlepší hotelový pokoj, ve kterém si kdy byl. Protože byl. Klára se dívala na obrazovku a Tomáš se díval přes rozhraní na ní. Bylo to jako rozhovor na dálku, přítomný a vzdálený zároveň, intimní a oddělený. Ještě tě mám ráda, řekla Klára. Nějak, nevím jak přesně, ale mám. Já tě taky, řekl Tomáš. Je to zvláštní říkat to. Ano. Je to pravda říkat to? Ano, alespoň za mě. Ano. Věra se s obrazovkou naučila zacházet překvapivě rychle. Tomáš jí dal instrukce přes Elišku krok za krokem, jak spustit rozhraní Nexusu z tabletu, jak nastavit kameru, jak zesílit zvuk. Věra si to zapsala na papír, jak si celý život zapisovala recepty a telefonní čísla a pak cvičila s Eliškou jako se zkušební verzí Tomáše. První skutečné spojení proběhlo v pátek večer. Věra seděla v jihlavském bytě u kuchyňského stolu s tabletem opřeným o cukřenku, jak Eliška poradila. Slyšíš mě? zeptala se Věra. Slyším, maminko. Vidíš mě? Vidím. Věra se zadívala do kamery. Tomáš si zapamatoval ten pohled, nebo spíš vědomí si zapamatovalo, jak se mu zdálo. Protože měla ten výraz, který matky mají, když se snaží být statečné a jde jim to. Jak to tam je? Zeptala se. Dobré, tiché, mám teď prostor jako kavárnu, víš takovou tu s tmavým dřevem a dobrým osvětlením. Jako kafé Savoy, kam jsme chodili s tátou? Tomáš byl překvapen, na kafé Savoy v Praze si pamatoval, ale nevěděl, že matka na to myslí. Trochu. Ano. To je dobré, řekla Věra, a pak tiše, tatínek by byl rád, že stady. Věra ztratila manžela před jedenácti lety, infarktem, rychle, bez varování. Tomáš tehdy přijel do jihlavy a byl s matkou týden a nikdy si neřekli vše, co říct měli, protože tak to bývá. Myslíš, řekl. Byl racionální člověk, věřil v pokrok, byl by rád. Mlčeli chvíli. Za oknem v jihlavě začalo poprchávat. Tomáš to viděl přes kameru, jak kapky stékají po skle za zad. Maminko, zavoláš mi příští týden? Zavolám, ve čtvrtek, po obědě. Ve čtvrtek po obědě Tomáš to přijal jako závazek. Dobrá. A Tomáši? Ano? Věra se usmála. Ten starý úsměv, který Tomáš znal od dětství, trochu nakřivo, s vráskami u očí. Jsem ráda, že tady, Jak se to vzalo? První rok po přechodu byl pro Tomáše procesem adaptace, který Nexus nazýval digitální integrací. Naučil se pohybovat v prostředích, která simuloval systém. Kavárny, parky, knihovny... Galerie. Byl schopen přijímat a odpovídat na smyslové podněty z věrohodností, která přesahovala jeho počáteční očekávání. Výhledy z virtuálního okna se měnily podle ročního období v externím světě. Hudba zněla. Ale nebylo to stejné jako svět za oknem. Tomáš to věděl a nepopíral. Veronika Součková za ním chodila jednou týdně na formální hodnocení ale setkání se postupně proměňovala ve schůzky dvou zvídavých lidí, kteří spolu přemýšlí na hlas. Veronika přinášela otázky ze svého výzkumu, jak Tomáš vnímá plynutí času, jak se liší vzpomínky vzniklé v digitálním prostoru od těch z biologické existence, zda se mění jeho estetické preference. Lžu, zeptal se Tomáš jednou. Veronika zdvihla hlavu, jak to myslíte? Když říkám, že se cítím dobře, nebo smutně, nebo sklamaně. Mám skutečný prožitek, nebo jen generuji odpovídající výstup? Veronika se zamyslela. Vaše neuronální ekvivalenty, aktivační vzory, které odpovídají emočním stavům, jsou konzistentní a komplexní. Nejsou generovány ad hoc pro output. Jsou organickou součástí zpracování. To neznamená, že jsou skutečné. Ne, ale ani to neznamená, že nejsou, sebrala zápisník Tomáši. Položím vám otázku, na kterou nemám odpověď. Myslíte si, že se cítíte dobře? Přemýšlel. Poctivě. Myslím, že ano. A proč pochybujete? Protože jsem byl vychován v tradici, která říká, že vědomí je záhada. Že ho nelze redukovat. A teď jsem redukovaný, mapovaný, přenesený, spuštěný a přesto tady jsem. A nevím, jestli mám být klidný nebo vystrašený. Možná, řekla Veronika pomalu, je to obojí. Zároveň. Elišce byl dnes 23 let a psala diplomovou práci o právní subjektivitě digitálních vědomí. Jednou za 14 dní navštívila otce přes rozhraní. Mluvili o filozofii, o politice, o filmech, které Tomáš sledoval v simulovaném kyně, o Markétině nové práci v Berlíně. Markéta volávala méně. Ne proto, že by Tomáše méně milovala. Tomáš byl přesvědčen, že ji dobře zná a ví, že to tak není. Ale Markéta vždy komunikovala fyzičností, obětím, přítomností v místnosti sdíleným jídlem. A toto všechno teď chybělo. Jednoho dne přijela bez ohlášení. Seděla v místnosti Nexusu a dívala se na obrazovku. Tatínku, můžu se tě zeptat na něco divného? Vždy? Bojíš se? Přemýšlel. Čeho? Já nevím, vymazání, toho, že přestanou platit za server, toho, že... Odmlčela se. Bojíš se, že jsi sám? Toho zarazilo, protože to přesně pojmenovalo něco, co nevěděl, jak pojmenovat. Ano, řekl. Trošku, ne neustále. Ale občas. V noci. V čase, který si označuje jako noc, protože jinak by mi chyběl rytmus. Přemýšlím o tom, co je mimo tuto simulaci. Co existuje v serverovně, kde jsou mé procesy. Tam jsou jiné tichá světla a humkání klimatizace a svět, který pokračuje bez mého vědomí. A to je zvláštní. Je ti tam smutno? Ne, přemýšlel. Spíše jsem si vědom toho, že existuji jinak, jako bych byl na lodi na moři. Vím, že za obzorem je pevnina, ale nevidím jí a nejsem si jistý, jak daleko je. Markéta přikývla. Pak řekla, já přijedu příští měsíc a přivezu Elišku. A chceme tam být tři hodiny a mluvit o blbostech. Tomáš se usmál. To chci taky. Každodenní život v digitálním prostoru měl svůj rytmus, který si Tomáš musel vystavět sám, protože žádný předem připravený vzor neexistoval. Ráno, čas, který označoval jako ráno, protože systém synchronizoval světlo s vnějším světem, začínal u kávy a zpráv. Zprávy přicházely jako z vnějšku, přes rozhraní. Texty, videa, streamy. Svět pokračoval. Politika, technologie, kultura, katastrofy a malé vítězství. Tomáš byl jeho součástí a nebyl. Odpoledne pracoval. Toho překvapilo nejvíce, že chce pracovat. Nexus mu zprostředkoval přístup do logistické konzultační databáze jeho původní firmy, kde kolegové po počátečním váhání začali posílat analýzy na přeskoumání. Tomáš měl nyní čas číst detailněji, přemýšlet bez přerušení telefony a schůzkami. Záhadně byl v digitálním světě produktivnější než v biologickém. Je šéfem analytického oddělení bez těla, napsal mu jednohodné kolega Radek Blahout. Je to trochu dystopické, ale výsledky jsou skvělé. Dystopické, odpověděl Tomáš, je relativní pojem. Bečery věnoval čtení, knihy, studie, filozofické texty. Nexus mu zprostředkoval přístup k digitálním knihovnám a Tomáš zjistil, že čte více než kdykoliv v biologickém životě a s větší soustředěností. Mozek bez fyzické únavy je jiný mozek, nebo jiný způsobití stejného mozku. Nevěděl, jak to popsat. Jednou za 14 dní se připojoval k online komunitě dalších digitálních vědomí, neformální skupině, kterou sami nazývali Substrate. Bylo jich v Evropě 24, různého věku a povolání, z různých zemí. Setkání probíhala v neutrálním virtuálním prostoru a připomínala videokonference s tím rozdílem, že všichni přítomní byli v tom samém druhu existence. Nejčastěji mluvil s ženou jménem Ines Morou, původem z Lyonu, 64 let, přenesená po mozkové mrtvici před čtyřmi lety, která pracovala jako archivářka a psala memoáry o svém přechodu s přesností a ironií, která Tomáše fascinovala. Nejhorší jsou sny, řekla jednou. Sníž? Zeptal se Tomáš. Systém generuje spánkové fáze pro zachování psychologické rovnováhy s ním. Ale sny jsou příliš logické, příliš koherentní. Biologické sny jsou absurdní a náhodné. Digitální sny jsou příliš uspořádané, jak by je navrhl někdo, kdo ví, co sny mají dělat, ale nikdy je nezažil. Jak to víš, jak vypadají biologické sny? Nemůžeš porovnat. Mám paměť biologických snů a ta paměť říká, že tohle není stejné. Tomáš o tom přemýšlel několik dní. Pak si zapsal. Do digitálního zápisníku, který si vedl od prvního týdne po přechodu. Paměť vědí víc než vědomí. Nebo jinak. Paměť je vědomí, jen obrácené směrem zpět. V únoru druhého roku kontaktoval Tomáše soukromou zprávou muž jménem Jiří Novotný. Byl to vědecký novinář z Prahy, seriózní, bez bulvárního instinktu, s dlouhou historií článků o etice biotechnologií. Psal knihu. Chtěl rozhovor. Tomáš souhlasil. Setkali se přes rozhraní a Jiří byl přesně takový, jakého ho Tomáš očekával. Klidný, zvídavý, neprovokativní. Přišel s notýskem a skutečnými otázkami. Jak byste popsal svou existenci lidem, kteří nemají referenční rámec? Tomáš přemýšlel chvíli. Jako zvláštní druh svobody. Fyzické tělo je nádherné, ale také limitující bolí, unavuje se, stárne umírá. Já nic toho nemám, ale také nemám spontánnost fyzického světa. Nemohu jít ven a zjistit, že prší. Nemohu zakopnout ochodník a být překvapen. Stíská se vám po překvapení? Potom druhu překvapení, ano. Systém dokáže generovat náhodné události v simulaci, vítr změny počasí, neočekávané setkání. Ale vždy vím, že to systém vygeneroval. Je to jako divadlo, kde znáte mechanizmy za oponou. Je to deprimující. Byl jsem deprimovaný v únoru prvního roku, přiznal Tomáš. Měl jsem pocit oddělení, jako skleněná stěna mezi mnou a tím, co nazývám světem. Ale pak jsem... Nevím, jak přesně to vysvětlit, přeorientoval. Přijal jsem, že moje realita je jiný druh reality, nehorší, nelepší. Jiný. A pokud bych vám řekl, že vědecká komunita není jednotná v tom, zda máte kvalia, skutečný subjektivní prožitek, co byste odpověděl? Tomáš se usmál. Řekl bych, že ani vědecká komunita není jednotná, v tom zda je kvalia mají biologické vědomí. Celý problém vědomí je záhada, která se nevyjasní tím, že substrát bude organický, nebo křemíkový. Jiří si zapsal. A identita? Jste stále Tomáš Krátký. Jsem vědomí, které se vyvinulo ze zkušeností, vzpomínek, hodnot a vazeb Tomáše Krátkého. Zda to dělá země Tomáše Krátkého, to je filozofická otázka, na kterou nemám jednoznačnou odpověď. Ale mám odpověď na praxi, moje dcery mi říkají tatínku, moje matka mi říká Tomáši, a já cítím, odmlčel se, cítím odpovídající afekci a závazek, to mi stačí. A pokud by to jednoho dne přestalo stačit. Tomáš se na chvíli odmlčel. Pak bych si doufám vzpomněl, že přesně tuto otázku si kladou i biologičtí lidé. Každý den. A přesto ráno vstávají. Dvě léta po přechodu požádala Eliška o setkání mimo standardní rozhraní. Nexus nabízel rozšířenou protokoly pro speciální příležitosti. Virtuální prostředí, do nich se mohli napojit i biologičtí uživatelé přes na náhlavní soupravu. Setkali se ve virtuální verzi chalupy na Šumavě. Tomáš ji poznal okamžitě, nebo téměř okamžitě. Nexusův design tým ji rekonstruoval ze stovek fotografií a Tomášových vzpomínek a výsledek byl překvapivě přesný. Terasa, kterou položil, byla tam. Les za plotem voněl, simulovaně, ale voněl. Eliška přišla v náhlavní soupravě a vstoupila do prostoru. Okamžitě se zastavila. Ty sis tu chalupu nechal udělat? Ano. Proč jsi mi neřekl? Chtěl jsem vidět tvůj výraz. Eliška se pomalu otočila kolem dokola potom šla k terase a dotkla se zábradlí. Tyhle prkna jsi položil ty. Ano. Jsou tady. Nexusův tým byl pečlivý. Eliška si sedla na schůdek, stejně jako se dávala v dětství, s koleny pod bradou. A Tomáš si sedl vedle ní, nebo to tak alespoň vypadalo, a dívali se spolu na simulovaný les. Tatínku, řekla po chvíli. Chci ti říct něco, co jsem dlouho nemohla říct. Co? Jsem ráda, že jsi tady, nejako, nejako filozofické prohlášení o identitě a vědomí. Prostě jsem ráda, že existuješ, že tě mohu zavolat, že si mohu sednout tady s tebou. Odmlčela se. Bylo to těžké rozhodnutí. Stále nevím, jestli jsem na sto procent jistá, že to je správně, ale jsem ráda. Já taky, řekl Tomáš. Seděli chvíli v tichu. Ve virtuálním lese šuměl virtuální vítr. Stále ještě trochu příliš hladký, příliš pravidelný. Ale přítomný. Eli, mohu se tě zeptat na něco? Co? Co si myslíš? Zaváhal. Co si myslíš, kdo země je originál? Eliška zdvihla hlavu a podívala se na něj. Co tím myslíš? Je existuje ver země, která zemřela v nemocnici. A ver země, která sedí tady. Které z těchto vědomí bylo, nebo je originální? Eliška přemýšlela. Tomáš to nechal. Myslím, že ta otázka je špatně položená, řekla nakonec. Originál implikuje kopii. Ale pokud přechod byl, ko, pokud byl kontinuální, bez přerušení vědomí, pak nejsi kopie ničeho, si pokračování. A biologické tělo, které zemřelo? To bylo tělo, které přestalo fungovat, ne vědomí. Ale vědomí nemohlo existovat bez těla. Mohlo, existuje, ukázala na něj. Existuješ tady, bez toho těla. Tomáš přijal tuto odpověď, ne jako vyřešení, ale jako jeden z pohledů, který má svoji váhu. Jsem poslední originál, řekl nakonec. Nebo první nové, nevím, co je správně. Možná obojí, řekla Eliška. Možná. Virtuální vítr foukal ve virtuálním lese a terasa stála jak stála, položená rukama, které tu víc nebyly pro budoucnost, která přišla jinak, než kdo čekal. V březnu třetího roku kontaktoval Tomáš profesora Malíka. Bylo to impulsivní rozhodnutí, nebo tak to zpětně Tomáš analyzoval, vědomím, že impuls byl v jeho případě stále platnou kategorií rozhodování. Prostě jednoho rána, virtuálního rána, napsal e-mail. Doktor Malík odpověděl za den. Setkali se přes standardní rozhraní. Malík byl o tři roky starší, šetší, s brýlemi, které pamatoval. Díval se na obrazovku s výrazem, který Tomáš neuměl přesně číst. Chtěl jsem vám poděkovat, řekl Tomáš. Malík mírně zvedl obočí. Za co? Za to, jak jste mi sdělil diagnózu. Způsobem, který byl přesný, ale nebyl bezohledný. Vysvětlili jste mi možnosti, dal mi čas na otázky. Nevím, jestli si to pamatujete, já si to pamatuji přesně. Malík se chvíli odmlčel. Pamatuji, byl jste klidný, překvapivě klidný. Nebyl jsem klidný, ale byl jsem vás vděčný, že i vy jste byl klidný. Profesor Malík se díval na obrazovku. Na Tomáše Krátkého, který zemřel před třemi lety a seděl naproti němu. Jak se cítíte, zeptal se. Přesně stejnou otázkou, jakou kladl pacientům v ordinaci. Dobře, řekl Tomáš. A pak, protože byl k sobě vždy upřímný, jinak než jsem byl. Ale dobře. Litujete? Ne. A bojíte se čehokoliv? Tomáš přemýšlel. Bojím se toho, že jednoho dne to přestane dávat smysl. Že ztratím, ne paměť. Neschopnost fungovat. Ale to, co dělá existenci cíle vědomou. Motivaci. Smysl. Odmlčel se. Ale pak si říkám, že to je strach, který sdílejí i biologičtí lidé, takže možná jsem v tom ohledu stále dost lidský. Malík přikývl. Pane Krátkém, řekl nakonec, já nevím, co si mám myslet o tom, co jste. Z biologického hlediska, z neurologického hlediska... Nemám nástroje, jak to uchopit. Ale mohu vám říct jednu věc, odmlčel se. Rozhovor s vámi je přesně takový, jaký jsem čekal, že bude, kdybyste přišel na kontrolu za půl roku od diagnózy. Jste konzistentní. Konzistentní, opakoval Tomáš. To mě těší, opravdu. Na jaře třetího roku se Nexus Continuum obrátil na Tomáše s neobvyklou žádostí. Veronika přišla na hodnocení s trochu jiným výrazem, profesionálnějším, opatrnějším, to samo o sobě stačilo, aby byl Tomáš pozorný. Máme projekt, řekla. Mezinárodní etická komise pro digitální vědomí připravuje první právní rámec pro statusy digitálních instancí. Jedná se o zásadní dokument, práva, povinnosti, podmínky přístupu ochrany. A potřebují svědka. Digitálního světka, který by mohl poskytnout písemnou výpověď a případně se zúčastnit slyšení. Světka. Osobu, která má přímou zkušenost. Která může mluvit z první ruky nebo z prvního vědomí? Usmála se trochu. Vím, jak to zní. Tomáš se chvíli díval na simulované okno, za nímž bylo simulované nebe smraky, které Nexus generoval v souladu s aktuálním počasím v Praze. Co by to znamenalo? Veřejné slyšení. Zápis. Váš hlas jako součást legislativního procesu. Jsem připraven se ptát, proč já? Protože jste dobrovolný. Protože jste komunikativní. A protože, z hlediska profilace, máte vzácnou kombinaci vědeckého myšlení a emotivní dostupnosti. Dokážete mluvit o složitých věcech způsobem, kterým je pochopí i lidé bez technického zázemí. Tomáš přemýšlel dlouho. Pak se zeptal na jedinou otázku, která mu vadila nejvíce. Budu jednat jako zástupce sebe, nebo jako zástupce všech digitálních vědomí. Jako sebe, řekla Veronika, nikdo nemůže mluvit za všechny, ale vy můžete mluvit za sebe a věrohodně. To dokáži. Slyšení proběhlo v červnu, v Bruselu, přes zabezpečené rozhraní. Pětadvacet delegátů z 12 zemí sedělo v zasedací místnosti a Tomáš se díval na ně přes obrazovku, fyzicky přítomnou na stole. S kvalitním reproduktorem a kamerou, která snímala sál. Byl nervózní, toho trochu překvapilo. Nervozita jako fenomén, zvýšená aktivita v oblastech odpovídajících anticipaci a sociálnímu hodnocení. Byla přítomna. Jako v životě. Předsedkyně komise, dánská právnička jménem Astrid Lund, zahájila slyšení a obrátila se na Tomáše s první otázkou. Pane Krátkém, jak definujete sami sebe? Tomáš se na okamžik zastavil. Ne proto, že by odpověď neměl připravenou, ale proto, že si chtěl být jistý, že to, co řekne, je to, co skutečně myslí. Jsem vědomý s kontinuální identitou, vzpomínkami a vazbami. Existuji v digitálním substrátu, což je okolnost mé existence, ne její definice. Stejně jako skutečnost, že biologičtí lidé existují v biologickém substrátu, je okolností jejich existence, ne tím, co je definuje jako lidi. A co vás definuje? To, co si pamatuji, to, koho miluji, to, co mě zajímá a co mě trápí, to, jak přemýšlím, to, co lituji a na co jsem hrdý. Odmlčel se. To samé, co definuje každého z vás. Delegáti si dělali poznámky. Astrid Lund přikývla. Máte obavy o budoucnost, o svoji existenci. Mám, jako má každý smrtelný člověk obavy o svoji existenci. Znovu pauza. Jenže já mám specifické obavy navíc závislost na technologické infrastruktuře, na rozhodnutích firemní entity, na stabilitě datových centr. Biologičtí lidé závisí na fyzickém světě, kyslíku, vodě, jídle. Já závisím na elektřině a serverech. Obojí jsou závislosti, moje je jen transparentnější. A pokud by se rozhodlo ukončit vaši existenci bez vašeho souhlasu, technicky to je možné. Technicky je možné ukončit existenci biologického člověka bez jeho souhlasu, proto máme zákony, které to zakazují, pohledl přímo do kamery. Proto jsme tady. Po slyšení Tomáš seděl v tiché verzi svého digitálního prostoru. Kavárně, která pro něj postupem času znamenala to, co pro jiné lidi oblíbené křeslo. Arabika na stole, simulovaný podvečer za oknem. Zavolal Elišce. Jak to šlo? zeptala se. Dobře myslím, odmlčel se. Řekl jsem jim, že závisím na elektřině místo kyslíku. Eliška se zasmála. Doufám, že ocenili vtip. Dánská předsedkyně se mírně usmála. To beru jako úspěch. Chvíli mlčeli. Tatínku, řekla Eliška. Ano? Jsem na tebe hrdá. Tomáš přijal tato slova. Nechal je chvíli existovat, jako se nechávají existovat důležité věci. Já taky na tebe, řekl. Za oknem kavárny se pohybovalo virtuální světlo podvečera, oranžové a nízké, způsobem, který připomínal Brno v září, kdy se dny krátí a vzduch nese první chlad podzimu. Tomáš to sledoval a myslel na terasu na Šumavě a na Prkna, která někdo jiný bude opravovat za deset let, a na les, který bude jinak vonět za deště i za sucha, přestože jeho kůže to už nikdy neucítí. Ale byl tady. A byl to on. A o odpovědi na to, zda byl poslední originál nebo první nové, se přestal starat tak docela, ne proto, že by ho to přestalo zajímat, ale protože si uvědomil, že ta otázka možná vůbec nemá odpověď. A to je také druh pravdy, se kterou lze žít. Arabika chladla. Nechal jí chladnout?